بسم الله الرحمن الرحیم اول کتاب الحروف والقراعات حدی کتاب زمان قبل سربت کتاب الہتاب سے کربتوائی مداسی لے چاہتاق کی ازالہ دریقیت نوا چداہم یومانوی عجز دے قرآن کریم تسو کوئی صحیح طریقه سرا نو پاکی هم دا دا ازاله کی خلاسون کی نار دا نو ذکره دا پس راور او کنن دا کتابو تیب سر تاسو مناسبت وائی نو پاکی علاج دا امراضی ظاهریو قران کریم کې علاج د امراض باطنیو ده علاج علاج کې مناسبت شو یي زالې زالې کې مناسبت ده پر ځای نه امام ابو داود سی داکم کتاب الحروب والقرئات مناقض کړې دې کې مقصد دا ده یو قران کریم چې کوم ایا دونکو اختلاف د تی درترااتن هم د بیان کولی او بینوان کې حروف راړو کې د دې کې اشاره ویغه مشهور حدیث ته چې مخ کی جانب کې سوخص پتہ استراشی چې اونځره لو قران على ثبات احروفین د مشهور حدیث ته او کافی تفسیر طلب حدیث ته علامه سیوطی عليه تقان کی ازر کشی البرهان کی نور چکم سور القران باندې کل کې یو په حدیث کافی کې کل کړي نو اغه ته په اشارهي او قراءات خو جمعنه قراءت تر سور التوحید بي ادموس عليه الرحمتا چ پایتونو کې قراءت اختلاف در قراءت ثابت نو یا غو دې د قران کریم آیات ذکر کی او پاکی او قرت په ذکر کی دا درې درې خبرې دې چې بلی کړه تمشته قاباته معلوماتوي د قرائننا او د دلائلنا او کله باندې تیوي بلکل بالکل قران کریم د آیات حوالہ باور نه حدیث مبارک په ذکر کی په دې حدیث مبارک کې داسې لفظ راوړی چې لفظ قران کریم کې هم شته نو په دې زړه ورای شو چې انقلاب د قراتونو تام د یو دقیق او لطیف ترتیب د دې کتاب کې چرولې لري اسي نور کتابونو کې هغه تفسیر راوړي امام بخاری تفسیر راوړي امام ترمذی تفسیر راوړي مسلم کی اخترا اب د تفسیر شته نشته او زم مصنف لاسینه د احکام ا حدیث ذکر کوي دای سره خلاف د قراتن راوړو د احکام کې سره پاتره پدې کې د احوال حدیث جابر نهونه چ نه کړل دې کې راځي وتخزو مما قام ابراهيم وسلم شروع تر دمدغه سره وزو غی د مر سره خو پهېږې تونې کې او بل قرت دی مصنیب هغې شاره کارو چې هغه قرت ته ناف او د اینی عامیر دی او پهح د خا و تښزو چېه د دا زه نن تاسو دا حدیث مخکې طرف کې ویلې او نن تاسو دا ویلې شو چې ان شاء الله دا حدیث په طرف تم راځي ادا لري دا ځکه چې تاسو دا ویلې شو چې کریم کې کوم آيات ته سورته آل عمران کې وك اي من نبي قاتل ماهور بيون كثير نن پڑھی کې یو رد جمهور دې او مشدد وي اين خديم قرط پڑھی کې مشته کا کی دا کمی کثیر ته نو مصنیب پدی حدیث کی اختلاف طرح شرط پرتے شرط نو قران حوالے خون دور کړ حدیث ذکر کو خود حدیث کی کوملا فدرا وړی لري حدیث سے لفظ دی یا قران اتا نو کائن نمینه شو کائن نمینه شي نور تبسیری سر کتاب تشویر ہے مستنیم چیدہ حدیث ذکر کو عبداللہ بن عباس رضی ما روایتا وما کانا لینبین ای غل من داغو بارحل شان نزول لدی آیات ذکر کو چید آیات چیدہ شویده نکو چادر سرکی بادر پورز بانی آور اگر شویدنو بازی منافق قسمہ ہوئی جگریش پیام ریسی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آیات نازید کو جو ما کانا لینبین ای غل غل مصنم درديده باراوړو چې بلې کې او کرت بل دي نو چې غره معلوم نه ايو غل بل کرت طريق چې غره موجوده ايو غل شهر کانو ايو غل مليده بارم مصنم دراوړو وای د <عبضیزة> دې <ok> <کی> دا چې مصطنم ذکر کړو قرآني کریم کې لفظ د بخل ډېر ځې ذکر شوی او یامرون الناس بالبخل دې کې چون کې دوه قراتري سنجي ماو بد او دې ذکر کړني بخل او بخل په تهي دا باسر مرغله <سطن> او په زميده باسر مرغله دې او دا حدیث تاسو کتاب توحید کی وی ده او تفسیر نه چې وقت کی دی راغله او بیا غبی ذره ذره <متدرة> پار کې تاسو شې علی ذبح شیوان در پا رنو نبی ځنپن کې نه تاسو <تصفيق> کو نو ته <متدرة> یو موږ لال غو نبی په تحسبن كثرير الذين لا تحسبن انه ولي نذيك غدا حديث کروں قران و فتحی سرا دل دمو دا حدیث ذکر کړه مسلمانانو دې شو سری غنیمت کی نو السلام علیکم ذریبه وجوده و قتل کو غنیمت ایوالست نو اللذ یت ذی تقول لمن ام قایرکم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنيا عرض الحیات ثمره تلك الغنیمت ادای چ مسلم ذکر کونه و ری ذکر مشہور قدر دے کی علیکم السلام علیہ و با دی کی نور قرآن تنم شتے چنانچی او ابنی عمر او حمزہ السلام ویدی و لا تقولی من آلقا علیکم السلام و بازی بکی سلم ویدی و بازی بکی بغیر داری تنم سلم ویدی نو دید پارا موسیلیم دا زکر قروچ سنگ السلام دے بکی نو السلم ویدی سلم ویدی سلم ویدی سلم د دې کوم د قراتونو غیرو فزم سره امر راغره مرپو او غیر امر راغره د دې ذکر برو اچھا ام دوری والعین <سؤال> بالعين مشتا ہے والعین بالعین مرفوح مشتا منصوب مرفوح دورن اچھا اچھا داکھنم دا غیر پارا پرادا دا او تیتره او پیما دې بینی موږ مرمکه توهداه یا تورিস্টو چې خلق کوم من ظافي نمات ابن مروي چې من دو پینوه او به وتي سبب چې نو بيره سلام ماشي زمما دې دروسترو په فتحي زوار نو غزم ما مؤخزه کوله که څنګه استه ما مؤخزه وکړه نماتوي چې دا په زمينه دوه سره وايي په سره مونه او دوه دوا کې راتونه دا قرآن کریم کی سورة یونس کی آیات پر قل بی پذلی اللہ و بی رحمتیهی با دیکی چی کم مشور قرد تنقضا دے کنا قل بی اللہ و فل یفرحو بی آسرہ دے کنا فل یفرحو لیکن با دیکی یہو مشغیر مشور قرد بلا مشتے بی فل تفرحو اگر سی رس او از بیارید هو خیر مما یجمعون بل قرت طريق راهو خیرو مما تجمعون دا قرت ابن عامر ده كمشي د تیز سره عام چونکی جمهور دي زمونګه تاسو مصاحبو کې لیک دي نو غو پیا سره يجمعون دي يفر دا حدیثه ذکر کو د اسماء من یزیدنا چې دی اوریدلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقرؤ نبی رسول صو انه انه عامل غیر صالح یعنی چې غدا معذره اکثر دې لنی سره او غیر صالح منصوب دے مفعول دے عامل ده پار په داو کې انهو کې وتا سو زمين راځي د غازوی دا نوح عليه السلام دا معنا بدل شي انهو دا زوی نوح عليه السلام عمل کړی غیر صالحين غیر صالح لره دا معنا بدل او په دې کې بلکره تم دې رستې مصنف ذکر کوي نومي سلمہ پرواي پراني اچھا این دیجا کی واسو گو رئی تاسو کنا امی سلمر از انہم غیر صالح این مشہور خیلت چیزیں سنگ دیں عمل غیر صالح پا دیوکی واسو انہو کی زمیر راجی قوی سوال تا انہو تا سوال د علیہ السلام دا پارا دنجات دا خبل والد او ایبن عمل نیو عمل غیر صالح ننیک نو عمل با مرکوش غیر صالح با پر پوش او دا موضوع سي پدشي نه یوبل د پار دا عمل غیر صالح قرت مشهور دی او اهم مصائب او کې لري شو او کم قرت چې انه عمل غیر صالح دي په مازي سره کثرې مين باندې و دا قرات تکسائی ده کسائی فقط عودیت قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هم و ایم قرات تکسائی و قرات تنبی علیہ السلام سر دا مشور که خلق یعنی داز بازی وقتی دا قرات تنیجی نبی علیہ السلام دا قرات هم کڑه دا نور مشور خدا نور ده عمل خیر صالح قال ابو داود رواؤ حرون النحوی و مصابن خلق مثابیت کما قال عبد العزیز نری قال ابو داوود صباح سلام قال ابو داوود مقصد غدازی دی چنا حدیث چې نقل نقلله په دوته طریقو سره نقلله یو طریقه مخکې ذکر شو چې استاد دی مست او غن نقل <سؤال> کيده حمد او حماد له ثابت ثابت شهر بن حوشه صحابي دي د اسماء بنت يزيد بيدم مصنفو استاد ابو كامل نے ابو كامل نے نقل کيده عبد العزيز بن المختار نو خوا سند اقا صاحب ده شهر بن حوشه او ام سلمہ نو ابتدا کی پرکر دی او انتہا کی پربدی میں کی کتاب صحیحین حدیث یو شان مانکم صابت انشار شب حوشب دے روزہ کم صابت انشار ابنی حوشب دے پاول کی نمستنی پوستاز مصابن اسمائل و آغا حرمات او بریبل کی نمستنی پوستاز ابو کامیل آغا عبدالعزیز پاول کی اخرین ای صحابیہ اسما بن پیزید دا اور اس تا اخرین ای صحابیہ امی سلمت حدیث و امامی ترمیزی رہی محولان قلقڑے امام ترمذی سی وای چماد عبد الرحمن اوری دلیلی چې دا اسماء بن قیزید کیرا دا ام سلمہ نو ام سلمہ ام سلمۃ الانصاریه دا ام المؤمنین ندا یازادہ دوانہ دی یو دی اسماء بنت یزید او ام سلمان یو شه علاوہ پر ہے چې اسماء بنت یزید دانوی او ام سلمہ اوم المؤمنین یک بی بی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام داؤد سے موافقت نکا امام داؤد سے موافقت نکئی امام ترمذی سے بصرا ما مترميدي غونده کلاپ دغومت کولا دی وای جروه هارو نه وی دا حدیث نقل کړي هارو نه وی یو مسلم خلب د ثابت نا کما قال عبد العزيز دین الداخل برمادم شو چې مخکی کراویته د اسما مين ته زیات ځانل دا, دا عمره سلمہ ام المؤمنین دا او دغه د بذل مجهود کمه ام سلمہ په ترجمه کې ام المؤمنین لکی نو دا امام بو داود څه پني ځ دا جو دا حدیثونه دي چې عبد الرحمن مې چې دا یو حدیث ته ځي په دې کله بده مقصد کوه شويه نو پیغمبر نیک او راځون روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ذا اقل وچ دعا مطلب دع یعنی نفسین شرب په ولدان کولا نو پیغمبر رحمت الله علیه نوالا موسی انځانه دعا ما کیړه مصطفی صلی الله عليه وسلم امي لو صبر کچري صبر کړه مصطفی صلی الله عليه وسلم صاحبې مندوبه ندير نه خپل ما لګري خیدر علی سلامنا ان لا جباجب نوري خبري صبرهونو کو زرزرې اعتراضو کو دريا واجب صدر شو نور ثونل دي شو اپ اخر کې ځای خپل په هم کوله جرماته پوسن لري په نو هي وي ان تالتو کان شين بعده پلات صاحب نو قد بلغتم لذني طولها حبته دې دې کې مثلا اول ما انا لا نناکیت کرلا که لدنی مسقل اولس و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أو مشدد, <تصفيق> قرأت قرأت مشدد او من لدنی مخفف اینا نویلی من لدنی مشدد نا لینا معلوم جو بری کی دو قرد یو قرد من لدنی مشدد او بال قرد من لدنی مخفف ابن روسلان سیو اغا دو بازی نقل کر لی پلاتو پلات صاحب نہیں کی زندگی وچ پلات تصحب نہیں لقدا طول هذا بنت ولا قول لشون دیر بخی نہ دغیذ اول لولیشون دیر بخی ولزکتی طول او جدول درس وذالبر تعلق سات او پلاتو صاحبني بالالف متاولم شته او پلات تصحبني بيدورين الف غير متاولهم مندابره دغه ته متعلق شته ترانه جروسه مستریم چې دا حدیث به ذکر کړي انه قرأ قد بلغتم للدني و ثقلها او و ثقلها کوي نو تسقيل چې کوم دي ثقل ده پدې تشديد کې دی ده حدیث امامی تلویزیه منقل کرده نوآکی دا شید چیوه مِن لَدُنِّ عُزْرَ نظر سقق لها لان دیلی کلی یعنی بازمه خوان بازمه ایزال خوان زیره کې زما بر نسبت غیر زمه سقیل چې ده زمه بر نسبت غیر زمه سقیل ہوی دا غیر زمه سقیل ہوی دا غیر نبیان دا په جا پا عوضورن کی پا عوضورن نو دې دې درې الفاظ اختلاف روایت او حیاتو یو پلاتو صاحب دې کې پلاته ځهبنی دې بل بلل دونی کې ملل دونی بل په وزرن کې حضور اعلی الودر درې م قبر پرې موخوټا چې دې چرته دا ثابت شي دې کې چاپ پر زمينه زار تر ویره ده او دا قدرت د پدی مو کوې ذيك اداره او سو غير نحمئه مخففه اذا مخفف دا زکه وې ترستا بل <سؤال> قرته پري کرا غلره حامي اتن حامقه نبا کې ليب اديپ ته پکي مدوته رات شروت يو كاين نحمئه اتن قبلت عين حامئه كاين نحمئه اتن شي نو حامي ا هغه خرج توي چغلت اوروادي تماهيل اوه قام حامي اشن الد وما نه د ګرم سرراجي نبیانی اسلامی او سوید اہل علیین نمبر جنت کی جوید نوشری پوک اشراپ پوکی نراخ جنت تلاندتا پتودیع الجنت بی وجید نو پرقی جنت پمخدادا کانهو کوکب درریون ویکی دا کوکب دررید پرقیدن کی قال ایو احاکتا جاہا الحدیث درریون مرفوعت الدال لا تحمز حمز مور کوا و اینه باکر عمر من همین هم و یقینا او باکر عمر من دب تک کسان ننی و انا مو دیر وردی تسرونن چون برا جنت کې و مخونه پڑاقی خسق اسمات خرق دای دینا زکر کوچ پده کی, آخرت کی دا او قرد بلنی آقرد کی دانی که سرد دال شید او حمزه شید او تخبیم سره در این شید در این در اپنا دپا کول سر. من دیو جنمستانی بدا روڑو چه در روی نم ده او دیر اون هم ده خودزن کی در روی ان مشور در اون دیر اون مشهور مشور دیر اون لیر مشور په ورويمنځ کې غوته یې وې چې په دې علم <سؤال> غوډي سو غي ذکر خلا په قوم کې یو سړی یا رسول الله أخبرنا عن سبع طبابه کې مو خبر را ما هوا دس شو ارض مکه و خذوا ته امر اسلام یې نزمکه و نه خذو سړی و لږ بچی شو یمن تش پګلړه شامت څلور لاړ داي عبارتي ذکر کړو دا ولي ذکر دي کې مخ استلال د قراتونو ته اشاره ده سبا لفظ يهود ان سبعين بالتنوين بل ان سبعه بدون بل ان سبء فسكون له همزه سره نو سبعين سبعه طريق قراتونو شپته دې ذکر کو قال عثمان الغطانی مکان الغطیبی پرق ذکر کئی راوی وقال حد دستنان الحصول حکم ان نخاویی مستنی بدلتی استازان دو شو نزکی رای اختلاف ذکر کوئی حدیث دی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کولو یا یی مشکلات ذکر کول نو پاکی داوی حتا اذا فظ ینقلوبہم قران کریم کې خدغه سره غلای ته اذا فظ ینقلوبہم مشدد شد اعتقاد مجهول ختون خوچون کې یو بل قرتم شي چې غدا معلوم شي او مخفف شي حتا اذا فظ زکیرا زکر کو دو کرایت تو شو گیا مشہور کرایت کو قرآن کریم کتاب سوائے کنام بلا قر جاعت کا آیتی پا کذبت بها وستکبرت وکنت من الكافرین خفدی کی بلک کرایت در نبیر صلی اللہ علیہ کو بلا قد جعات کی آیاتی فکذبت بها وستکبرتی و کنتی منالکافرین نباست خیطاب شید بلا ودین قد جعات کی تغیر سر آغلو تا تا اینفس آیاتی فکذبتی اینفس تا تکدیبوکو بها وستکبرتی جاندی چوتو گونه دارین و کنتی منالکافرین من دا فکر آگر یا قلعا بود از مرسل ربیلہ یا مالک قد کی چون کی نور کی رتنو یو جو غدار چ یا مالک بلا ترخیم خب البته ترخیم سره غره لري یا مالو یا مالی تاسو پوه شو لکه مشهور قرات په چ ان الله ورزاق ذو القوت خدا برکه مرغ لري چې ان الرزاق ذو القوت اچ اچحل م مکر دی پرې کې پې او دی حال می مد ک پ مکر دی که نه مو شو نو م ک او مې دوړه زور قرالغه <سؤال> په روحون و ریحان او نبی رزم په روحون و ریحان هميلي په زميد راسره ديږي راغلي اي احصا فهمزي سره د پار دي استفهام خدا صحيح نه مادي ديږي چې په فهمزي سره قرت نشي ديږي کوم اختلاف دي پهتحسی او <سؤال> ک سره دسیین ک دی چې یخې بودې یح افزی نهشته لاې چرتهڅو خه شوي دی دی خدای په یو مزین لا ی ع زیبو مشهور خیت خودې ل که <سؤال> او پدیکیو غیر مشور تبیسیخیده مجھول صلی اللہ یعظب وعظام او لا یوسک وصاب وصاب مجھول صلی اللہ یعظم وصاب مجھول صلی اللہ یعظم وصاب ذکیر اتیجی تراؤلو ویعا ویعا ما تا خبر رکڑے نو قلابوی اغچا چنیبیر صلی اللہ یعظم وصاب یعظم وصاب یہ اغچا رکڑے دے چې هغه تکرت کړو هغه چې هغه تکرت کړو دی یو کې دوا چې تدیر شپه کوي دا یو مېن لا يعذب نو لا يعذب ولا يعذب مجهود دواړه ها دا لفظ جبرائیل او قائل جریم نو دیکی ام دیر سخت اختلاف تے او دا جمیع الفاظ دی عرب پا جا جمیع الفاظ کی پرگوتی متی ہوئی بدلی را بدلی چنانچہ بعضی علماء دی کردی جبری کی دیار لس لغات ہے دولست علام سرری او آخری لغت پا کردی جبرائیل نو دیو سا په پر دانلې جداد لفظ عربی نه یا جمیره عرب پدې کېدا دغه کې اوسمون وسونکو نو کتابونو داري کلي چې قرآنی کریم چې د بلغت قریش نه چې سموي قریش د سره دا لغت د حجاز ریو د تراتې میا میرده دا ابو عمرم داده دا نعفیم داده دا حفظم داده او میفعال وزن میکال دا میکائل گرارلے کیونکہ جبریل بارکی حسان النسابیت مشور قصیدتا د قریدری دفاکی داتکیمشتے دا او جبریلو و رسول الله بینا و روح القدسی لیسا لہو کفاؤ جبریل لبزی ویلی قیدیل سرشو او میکائل میکال میفعال وزن سر دا چې هغه سعید دین لا و نور به کېږي ترتون لري بعضینو څوک کده راغلي دي چې خلف نومي یو کاتیب ده هغه وایي چې سلويخ کال کې زره کتابت ده کاروبار کوم او لیکل کوم منشی يم خو یې لوپز دمر نه مر نن کله راکړي جبريل هم یې کالي ده تنکله مې ده سقو یو شان راتل کېږي سقو ته برچاندی زه هران بیا کړه چولې خا دغه هغه خبرونه چې موږ نه وایو نو ده اگه دالاً جی مالک یوم چې چالو چی چال <سؤال> ملیک دا مروان رسول ده ده. خوگم گوهیر ایمه اللہ داویدی دی چنه ده ملیک خرات مشوره ده. مروان آوزن ده لسول ده. البته داخل رسیدی جی پا کې اول دی رسول مروان کرده. معنزه یکتاو قراتاو آیتا آیتا کٹکوو بے قرد آیت آیت دا حدیث ہو مستنیم دلتی ذکر کردے دے ابن جرےد ان ابن ابی ملیک ان امی سلمہ امام ترمیزی سے دا حدیث فضو وحسی طرح ذکر کردے دے یہ ادھا ابن جرےد ان ابن ابی ملیکان امی سلمہ او بل <سؤال> دا حدیث دا لیست دے ابن ابی ملیکان این ابن مملک ان ام سلمہ اما امی ترمیزی ویچ حدیث تا لیس چیز اینو اغسہیرے دا حدیث تا ابن جریج ایک حدیث تا ابن جریج کی انقیطات انقیطات وی ترقی سرہ ابنی امی مولیکا و امی سلمہ و امیس کی ابنی امی مولیکا و امی سلمہ و امیس کی یا لابن مملک تے واغدن رے زکر کرن دا حدیث من قتیش او دا لیس پر روایت کی تغتی نشته څنګه به رسول و سلام قرات کول نو د دې کول شي الحمدلله رب العالمین به وادر صدق نشو ا داب غنی نشه ا دغه وځي دانه تاسو و دې ما کی ان قریب وخت راځي چې د نبی علی صلوات و سلام څخه قراتولو هغه کې وقت پیری مقامه منه اور سورت وقب بغیر د د خپل مقام نو کې د بری کی ساميون ترخهبت رضی نو پورا وقب دې سورت الفاتحه کې غاپ مالک يوم دې کتن ما لدو ابن جرد پرولت کړي د وقب هر دې دای دې پرخ نور جایز دی ښا د نبی علیه السلام <سؤال> سره ردی په هر سوره نور پریو تو ټیم کو نو تد پدشته چا پریو دی مې الورتول کریم عینتہ فین حامیہ مکه تصویر کرا حمی اترو حامیہ دا بجا د یو شو دې دې په وروړو الہیو القیوم کې مشور کې رداله په دې کې د ثغره نور دي چې مو تواتر یو تو قیام قبل قیوم او الحي القیام او الحي القیم دې لپاره مسلمان د یادګر کولو دګیدار له مقصودوي چې د لوستره هیته لک من شقیقو څنګه هیته لک وای چې مقصودوي چې ولده لاره ما ته خوندې شو دي د وللم دې لاره چې ما ته خوندې شو دي د پستان د ما ته دینه چې بل شان وي ما اسګری هیته طلب سکي مشهور قراتونه بدی کې یودغ حایت ابل حایت قبل هي تو ادرس هتا او هي تو قند قرا ته دي نه لوپ کې څلو نور او غير مشهور دي دي وجم سنب الذي ذاكر وقال هتا لك مشهور قران کې څو بند هتا لك معني دا حل مراش هر قرات جو نه دي په لپ منه حل مراش تا ته و ما دې دا را وړو مشرور قت خو پررانې کې ن قیر لکوم خپ کو او پهې کې توغ پررم دی یو غپ هم شته بیا ن دا قرت جمهور دی او مشرور قرت دی او تو پر قت دی بنیامیر دی او یو پر قرت نافع ناف دا خو رادي کمه چې او سه ور ته و او د و کمه وای نه پهعا کې خواري انزل الوحيتم نازل شوي پیغمبر انزل الوحي السلام نازل شوي پیغمبر فقال فر قر ال صورت انزلناه وفرضناه عليه الوسم امام داوودی ست کرت جوړي ان مخفف بوله دسیږي وفرضناه پري کې بل پر ردناه فردناه مشدد اګه پاره دارو حتا تا راځي ایت اغرو کتاب له غرو پرتی راځه اچھا هغه کله دا د راښوی ورته